Зведений ансамбль хібі-кобзарів має виконувати на бандурах, кобзах і лірах стародавні та найновіші українські думи. На іншому майданчику барди андеграунду можуть виконувати пісні протесту. Ще далі можуть співати революційні співці. Там десь має бути вільна сцена для всіх бажаючих виступати з музичними номерами. Єдина умова – наявність яких таких здібностей. Окремо буде влаштовано майданчик для виступу талановитих нацменів. Там можуть свої запальні пісні і танці виконувати молдовани і румуни, тужити над тяжкою долей євреї, виконувати частушки в сопроводі ложечників, заліщуки, чи як вони самі себе називають, рускіє. Буде можливість виступити і поляками, і білорусами, і греками, і болгарами, і так далі. Народ гарно вбраний має ходити туди-сюди і у піднесеному настрої очікувати сакрального дивовижного акту. Потім з неба на повітряній кулі сріблястого кольору опускається пророк і учитель Назарій Кравченко. Він вбраний у білу одежу, підперезану золотим поясом, він босий і простоволосий, але обличчя має освітлене внутрішнім божественним сяйвом. Він, звичайно, тверезий і голодний але це зібранню не конче знати. Він опускається на найвищий пагорб і стає на спеціальний поміст, покритий домотканною гоцульською веретою. Назарій повертається обличчям до Дністра і проголошує короткий славень волі, правді і добру. Не забудьте обладнати Усе місце мікрофонами і гучномовцями, як також, аби було запрошено засоби масової інформації, в першу чергу телевізію і обов'язково зарубіжних кореспондентів. Це я вам автовізію персонально нагадую. Далі Назарій проголошує. «Де ти, матінко, Україно, прийди, я тобі дам волю, правду і добро. Так Назарій проказує тричі. А за цей час згори по течії Дністра мусить спуститись золотий човен з блакитним вітрилом, на якому прибуде персофінікована матінка України, іншими словами – ненька. Це має бути висока, ставна, але не худа українська пані у вінку з червоних троянд. Вона має мати розкішний бюст, великі карі очі, брови шнурочком – чорні, як ніч, та рум'яні щоки. Коси її мають бути укладені темними зміями кругом голови, а чобітки мусять бути червоними зі стрібними підківками. Звичайно, що одежа її має складатись з найкращих зразків української народної високої моди. Її учовні мають супроводжувати гарні українські дівчата Не оці так звані моделі, які виконують ролі рухомих вішаків На показах чужої української естетиці моди А зразки, описані класиками 19 століття Як то Тонкий гнучкий рівний стан Кругле лице Тонкий рівний ніс Чорні брови та чорні товсті дві коси на голові Що ще не зрозуміло? Числом дівчат має бути десь тридцять, а якщо стількох човен не витримає, то й менше. Човен має причалити навпроти помосту, мосту, на якому стоїть Назарій, до якого від причалу мусять бути сходи з липових дощок. Що? Ну, хай будуть ялинові, але в жодному разі не з дуба. Човен пристає до причалу. І неньку зустрічає почет з лицарів України. Це давні арії з вусами, виголеними головами, за винятком маківки, і срібними сережками у вухах, вбрані в оранжеві тоги, зі сталевими мечами в руках. Це сармати в шкіряних обладунках. Це скити хлібороби повстяній одежі, прикрашеній золотом. Це онуки Святослава і сам імператор Святослав у залізних кольчугах з гострими списами в руках. Це князі Острозькі з товстими книгами в одній та гострими шаблями в іншій руці. Це запорозці з рушницями на плечі, і з ними байда Вишневецький. Це гетьмани Ясновельможни, як топаний Сагайдачний, Виговський, Дорошенко, Хмельницький, Розумовський та його високомаєстатність генерал-гетьман Павло Скоропадський. Далі будуть шиковані січові стрільці та вільні козаки, а вже за ними – звитязці з регулярних частин українського війська. Герой штурму Москви 1941 та взяття Берліна 1944 років і аж до сучасних солдатів свободи.